Për së ndajtjet më shira, Rahmeti Zotit Gjellewa Ala, të gjithan bi Zotriju në pengamberve Muhammejdin sallallahu aleyhi sallam, bi shok të ti besnik, bi familënë të ti të ndarshme, dhe nbi gjithë muslimanët të në kanë botë, të të sretë të ndjekin në rrugën e ti më të mirë, dherën e ditën e gjikimit. Dhe të vazhdoj me lejën Allahu Gjellewa Ala, në vargun dhe ciklin në legjaratave, dhe të së ne kemi titulu, me të t premizëm nga Ky Hoxhi i Madh Ibn Qayyim al-Jauziye ndërlidhja e pa shkoputur në mes edukatës dhe besimit. Pra, vazhdojmë në lexhëratat të cilat do të na zbulojnë, të zbuluar, apo kaq të thënë zbuluar, mirëpo me mjegullimin e gjeneratave, me me kalimin e kohës, njerëzit u humbin perceptimet e duhura, kuptimet eduhura dhe duhet me e zbulua ata e cila në realitet është e zbuluar. Andaj qëllë është mbikokat tona me gjitha ta prapë gjemë që farë, qëllë është mbikokat tona shifët, pashtylla, i kaltërt, i bukur, i madhë me gjitha ta gjemë një besimtarë, gjemë njërët e cilat i bojnë ortakë, Allahu te bareke vë te ala, i bojnë gjunahë ati me gjithë se shë -sh mendja e shëndosh, nuk e pranon këtë këtë qijel pa një menagjuhës të madhë, pa një drejtuës të madhë, dhe jash Zotit e Bareke, vëtë ara. Sy si do qoftë, ne dhe kemi patë të nevojshme dhe do mos dëshmëri të lartë që me simtarë të i rikthehen kuptimeve të edebit, kuptimeve të ahlakit, edukatës, sieljes, mirësieljes, dhe kitë kjo, të trajtohet ashtu siç e ka trajtuar Zoti onxhël le xhelaluhu e pjesë përbërës e besimit pjesë përbërës e besimit përmendëm në fillimin e ligjëratave se dietar kanë thënë e debi është tre lloj lloji por robi në raport me Zotin e vet çish duhet me pas edukat robi me Zotin raporti ndërsjellë mes robit dhe dhe Zotit Edebi düt është raporti rob me pejgamber, veçanërisht me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do s'najeve pas ustë tati. Dhe edukata e tretë është edukata rob me rob, njeri me njeri, njeri me me krijesa. Andaj dietar nuk e kanë thut njeri me njeri, po el adabu ma al khalq. Edebi me krijesat. Nga se këtu hyn edhe me laçet, turpi për me laçave morja prej melaçeve e kështu me radhë edukata me kafsh do ta shohim ku dimte çështja e raportit dhe e debit te edukatës mes robve dhe robve neve dhe qarsh krijesave të tjera mirëpo do të vazhdojmë lejnë Allahu xhelalu ala në çështjen e raportit dhe e debit me Allahun te bareke u te ala përmendëm ligjratën e kaluar se e debi Dhe sjella e njeriu ndikon në ruajtjen e fesë. Kush nuk e ruan edukatën, kush nuk e ruan edepin, kush nuk e ruan sjelljen dhe mënyrën se si trajtohen trajtohet, teatri i shkon feja. Në do të citojna me lejin e Allahut xhellahu ala tekstin nga nga dietar. Do të citojm tekstin nga dietar se kush nuk e ruan edepin i shkon feja Allahu na rujt. Allahu Narujt, andaj në legjratën e kaluar përmendëm se E debi është vesile e përhapje së fes E debi është mjet për përhapje në fes Dhe Allah në Kur'an nga ka të regu Se në munges të këti mjeti nuk vjena sëllimi Valau kun të fadhan nga li dha Nëse ti kështë qenë i egr I vrash të le në faddu Do të largoheshin Largimi për e pengamberit është kufër Lërgimin nga pengamesra më shkufr Me gjitha ta e ka prue Mungesa mjetit E pengon qëllimin Andaj shpesh her Ta nga e ka përmen shpesh Ibn El Shpesh her Tenan fe Mjetet janë gati si qëllime Mjetet janë gati si qëllime Andaj namazi Me gjithë polemikën Disa tjetarë kanë tonë namazi nuk është Qëllim Po është mjet Për të mëri të zotë jo në gjellëvare. Po pata, së mëri. Pata, nuk arri. A gjërimi është mjetë, pata, nuk mërin. Zeqati është mjetë, nga se i ndimon të varfërit. Pata, nuk mërin. Të një numër i madhë i djetarëve në mozi dhe zeqati janë, pato, s'ka i monë. Në nënkuptojmë nga kjo se, disa mjetët e në fenë tonë, me gjithë se janë mjetët, pato nuk arrihet, nuk arrihen qëllimët paket edukatë, paket cilë nuk rruvët feja nuk rruvët feja dhe do të shofëmi se trajtimët e pengamberre me Zotin e tërë kanë qëjtë të dalume që ishë kanë folë me Allahun gjele gjelewale, deri sa në shumë veprime Allahu i ka ju urdhru ata me ba disa vepra ata nuk ja kanë përkacu Zotin të tërë Allahu i ka thonë, bane këtë vepr dhe pasë e ka kry, dhe gjatë kry e resë veprës, nuk ka thonë Allahum ka thonë, pse nga se veprat e për jashtë dohë këtë pak i jo me shumë edep me gjithë se kohë hikmet të madhë në ta pe nga mberi nuk thëtë në ka thënë Allah po thëtë e bona une në të shofme ka thënë Sufjanë e Thëuri Allahove më shiroft para se të vazhdojmë ati ku kimin gel ka thënë Sufjanë e Thëuri imam i muslimanve imam i sunnetit Sufjanë ibn Said e Thëuri në hilletul eulia Transmeton, thotë Sufjanët Thori Në gjeneratat e para Në brezat e par Ka dhe ka përsele në brezat e par Sahabot Dhe shok të ti, mëherë Kësa është prej Gjeneratave të më vonç me pak Thotë, kanë thonë Husnul Edebi Jutfi u gada bër rabbi Azza o gjem Monë men këta, kjo është Prej bajkave Prej kristali që ka dalë prej këtire njërzve Kanë thonë edhebi i mirë, sielja e mirë, edukata e mirë, e shuan hidrimin e Zotit. A zë o gjënë. Edukata e mirë, sielja e mirë, e shuan. A kërë përtoni e shuan, nga se gëdabi hidrimi Zotit është, që e bandë o mëzdo shëmë dënimin. Kër njeri u ka edukatë mirë, kërë ka sieljetë mirë, kërë ka rapërtë të mirë, e shua hidrimi në hidrimin e Zotit. Allahu më së hidrot me neve. Mirë po me çka? E kanë pasë me edep arihet. Do të shofë minë akudhim të kryesat, po para se me mëri të kryesat, akudhim të pengamberi, sasallim. Kuri ka arë shpalja, është friksu. Dhe kër është konsultu me bashkë qortën e vetë, Khadijën, Khadijën ja ka përmen disa pika dhe vepra qka i ka bëhë për nga mberi para se me qenë për nga mber ka thamë për që të vepra nuk në nëshmonë Allah dhe krejt janë për e depit krejt janë për e depit andaj ka thamë së fjanë të theuri thuhaj në brezat e parë se njeriu me edep e shuan hidrimin Allah u gjellëvala andaj mbajtja fjalës kujdesi për jetimin ruatja e gjuës mos përgojimin të qenurit me cilësi të larta, të janë edukat, mi po këtë këto, e ruj njeri unë nga hidrimi Zotit të bareke, vëtë ala. Allahu Gjellu ala, e ka boh edhebin, pjesë të, të besimit. Vajzoni për në kajim e lë gjauzije, të fletë për edhebin e pengamberve, karëshi Allahu Gjellu ala. Për edhebin e pengamberve, karëshi Allahu të bareke, vëtë ala. Thotë, foli per Isa alayhi salatu wassalam. Sesi ka fol me Allahu xhelle, xhelle xhelalu. Pastaj thot: "Wa kedhalika qawlu Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam." Pasti shiko gjithashtu fjalën e Ibrahimit alayhi salatu wassalam me Zotin e vet. Qysh ka thënë Ibrahim alayhi salatu wassalam, "La ilahu illa Allahu" në Kur'an, ku ka thënë "Alladhi khalaqani fa huwa yahdin." Ai t'i më ka krijuar, do të më udhzojë. والذي هو يطعمني ويسقيني ذاي مو ما ياب وشيم ذا ما ياب مبي كوش الله جل وعلا بس قال فان واذا مرضت فهو يشفين ذي كنت سمورم اي مشال تصدي من قائمه الجوزيه ولم يقول واذا امرضني لنكفان كور اي مسمون حفظا للادب مع الله për ta rujtë e depin me Allahun te bareke ve teala. A kuptuat kontekstin? Ti kthej më prap. Aj më ka kriju, aj më udhzon. Aj, moment po rren aj, se keta tipe ja çon. Aj më ka udhzu, aj më krijon, aj më jap ushim, aj më jap me pi kur të semurrëm. Ktu sa dhash me pas pengesa, a dhash më thon aj, nga se smundjet pra i ka vijnë. Kush i shkakton smundjet? Virusi, po virusi kush e krijoi? Allahu xhella Allahu të që në smundin Allahu të që në smundin ka nuk ka zbrit Allahu të një sëmundin vetëm se e ka zbrit me ta ilacin kush e ka zbrit Allahu qëllu ala po nuk tha kërë të më smuja aj po kërë të smurëm unë pëse mësë mi përkacu Allahut diçka shka sësht e edemit për që ta është ibrahim alai salatu vë selam thotë vë ke dhe li ke kaullul khidr Ale i salatu e selam, fis sefine, kështu dhët edhe Khidri, në anije, kur kanë u thume Musa, në Ale i salatu e selam, kanë qenë po, aji ka po Khidri disa veprime, që Musa, bo, shqudit, qabankë i kështu, mirë po edhe aji ka po spallje, pre Allah u te bareke, vë te ala, mirë po edhe Khidri, kër i ka bo po të veprime, ku ka qenë veprimi, fi përjashti mirë, edhe prej përjashti mirë, ka thanë, më ka thanë Kur për e për jashtu do keq, ka thënë unë e ebona. Pse? Me eruj të depin me Allah. Shikone. Thot, kur e ka prish anien, që ka thënë, dhe e ratu en e ibeha, dhe ishtët të baj me defekt, të prishi. dhe e ratu, me gjithë se këta se ka bo për e vetës. Allah u i ka thënë, Allah u i ka thënë me prish, për urësi tjetër. Mirë, pa për shkak se pi për jashtë, kur të prishë është dy shka, dohë këtë e keqë, tja, ajë nuk e di se kemi më ndërtu një matë mirë. Ajë nuk e di këta. Ajë e këshirë veç pi për jashtë, jetë e prishë. Apo, thue, ka thanë, une e prisha. Wa lemja kull fe erade rabuk. Dhe s'ka thanë, deshi zotë i jotë. Me gjithë e realitetë, deshi zotë i jotë. Wa kale fil gula mejnë, e kur ka artë qështja për ata fmitë faq arad rabbuk an yablug ashudduhma kadosh zoti jot qe ta arrin moshën e madhe kadosh ka zoti jot qe ta arrin moshën e madhe ket veprimet i gabonë urdhër zotit po njonin ka thon e dështi allah tjetrin ka thon unë e bëna se se preh porjas duket e e pakuptueshme thot wa kadhalika qaulu mu'minii aljin kështu kan thën edhe besimtar për i gjinëve, kër e kam pranu islamin, shiko subhanallah, edep me Allah unë gjellewala, kanë dhanë, vë ennalane diri e shërru në uri dhe, bimen fil ardi, em erade bi him rabbuhum rrashada. Kër kam besu gjinët, ju edine ato kanë shkuhe në të qilë dhe kanë hullumtu i jetë, se, si, se si nuk i, nuk kanë mundësi me dhe përtu ma fellë, kështë në më radhë, mi dhe gjuhe zonat e me lasheve, Mërë anëci, kërë e kanë pranu islamin, dhe tashë po folin për Zotin. Qëfar të folme me, me mal, kan thon, e dep të madhë, kanë thonë, u e në në lanë e dyri e shërrun u ride, bime mën fill ardhë. Ka thonë sa i përket, asaj lartë në qijel, yjet, ato lëvizjet, ato hedjet kundër shëjtanve, qëka janë. Këtë këtë lëvizje dhe notim të në galaktik, nuk e dim neve e shërrun u ride, a mësë dëshirohët shërë për këta shka janë tokë. Nuk e dim, a mësë është për dë një shërë që është në tokë. Em e ra dhe bihim rabbuhum rashede. A, apo mësë dështë të zotit tërë do në mi uvzu ata. A, a këpë të dalimin? Kër e ka përmen shërën, mës... nuk e dim mësë është shërë. Nështë a janë shërë, a më ka thënë uri dhe. Nështë të dëshirohët. Kër kanë thonë në udhëzim, a morsë do shta zotit tërë do në mi udhëzua. Pra kër e kanë përmenë në udhëzimin, kanë thonë zotit tërë. Kër kanë përmenë se se dim do shta ka shërë, nuk kanë thonë në do shta Allahu, me gjithë se me ato ije, kush, kush me në gjënë me tonë? Allahu te bareke wa te ala, thotë wa eltafu min hedha qaulu Musa ale i salatu sëlam, me but, me dheblije, se sa këtosh ka i përmendëm, është fj u selam dhe në fund e vjen në fund ambjen Muhamediun alayhi salatu wasalam moya e adetit Musa alayhi salatu wasalam kur i kipi për Faraunit dhe shkoi shkoi te te Shuaibit dhe mbet një herë vet e dini atë komunikimin me ato devicet dhe kur është ul në në në një pemë çka ka thonë Rabbi inni lima anzalta eliya min khairin faqir ka thonë o zoti jam qëfar dhe të mirë që të më japësh unë e kam nevojë për ta me gjithë se ka qenë shumë i uritur që ka të di imon kajim el gjozije dhe nuk ka thonë o zotë më ushqe i ka orë marë i ka orë tërpë pej Allah më thon, o zotë më ushqe me gjithë se ka pasë nevojë pse? se ka hikë ka dalë, ka hikë për i të firahoni ka vranin njëri dhe cikleti madhë Mirë po nevoja, Allah e di nevojën. E di nevojën e njëriju, që fara e ka. Mirë po ka thonë, lima e nëzëllëte. Që farë të mjipësh, une kam nevojë për ta. Kjo është edhej primë Allahun të barë, kjo o të ala. Ando njëriju dhe kërëtbojë e dua, kërëtbojë e dua, më stazbrej se dua, nivelin kam nevojë, o Zotë, për kripë. Ti ki nevojë, ndështëta, kam nevojë për shëqerë, ki ndështëta nevojë po nuk është edhe për Allah ti me lip qeqer për ati. Lip khajrë, kështu, në më përgjithësi, mëse zbrit nivelin e doas, pëse? Se ti e me Allah në komunikim. Ti e me Allah në komunikim. Thot, gjithashtu fjale Ademit, a.s. Babës së njërzimin, ku ka thonë, Rabbena, dhalemna, enfusena, o illem të gfillena, o të rhamna, lë në kunen në midët khasirin. Pas e ka bo gjënojnë, që ka thonë? Ka thonë, o zot Najvanum zullum vetvetes. Nëse ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron do të jemi nga të humburit. Wa lam yaqul. Dhe nuk ka thën. Dhe kit këto s'ka, po thotë ibn Kaimi nuk ka thën, ka mujt më thën. Ka mujt më thën dhe ka qen hak. Wa lam yaqul rabbi qaddarta alayya wa qaddaita alayya. Dhe nuk ka thën, o oh, Zot, me kader më ke shkruajt me hanger gjënaim. Ka mujt të më thonë o oh, Zot, e ke shkruajt me me hanger kët, kët pijn. Çish ka thën? Kush? Musa Musa le i salatu sami ka tham Azemi ti je bosevep Në këtë medal në dy njo Qaj ka thamë pastaj Ka thamë o Musa Musëm qërtëm për dishkash ka ashkujtë për para Ashkujtë ajo me, me hangër nëne Mirë po Këtu kur ka folgë me zotin i ka thamë Rabbena ne e banëm Realisht ajo ka hangër Payman. Edep me Allah unë te bareke Vë te ale Tho gjithashtu e jubi ale i salatu e selam, kur është godit me smundje, apo, tatë më dhvite i smutë, tatë më dhvite i sëmurë në shtratë, pa kujdesin e kërkujna, përveç bashkotës të ti. I ka në vdek të gjithë fëmijë, dhjetë fëmijë, pa kujdesin e kërkujna. Dhe, Allah e ka le avdru, mirë po shikone qështë e ka shpre, dhimë të ka Allah, dhimën nga Allah, ku ka thanë, mesenje durru, o entë arhamur rahimin ka thënë, o Zot, më ka kaplu e keqja ati e mëj mëshirë shmi i atyre që mëshirojnë u edhe mi e ja kul, fe aafini vë shfinin, dhe nuk ka thënë o Zot, më shëro dhe më largë së mundjër pse i ka artur për Allah kur ta largë u jaj po, po, përshka këse e ka vështisue, së mundjë ka thënë, o Zot, ka kaplu e keqja Allah o e din që ka kaplu e keqja po dënë mi thënë, shëro po dënë mi thënë بشرام مر بو رؤيا اديبت مع الله تبارك وتعالى وقول يوسف فيا على يوسف عليه الصلاه والسلام لابيه واخوته كما بمر مندس ابر اديبهنا لجراتان يوسفيت كتو غبمر مند هوجا الله مشهروت پر اديبن ا پیغمبر و مزاتن اتر تبارك وتعالى هذا تاويل رؤيايه من قبله Kërë është taku Jusufi me prindin e vetë Me me vlasnit e vetë Shiko që shka folë Dhe kështu nuk mundën me folë vetë se për nga më bërtë Nuk mundën me folë që shtu Vetëm se për nga më bërtë Së mundën me e bajt dikush këta Dhe me e mësheft Qatë zullum që i ka ndohë Dhe mës me e përmend fare Shiko në I ka thënë Babës vetë Jakubit ka thënë o babë kjo shpegimi andrës time. Kjo shku në Egypt, e ka djetë Jusufin në fronë, në, në arshë. Ka thonë, ha dha, të ujë lërujë, a e më më në një vogël, kër ta pata tregu andrë, që kjo, kjo kjo shpegimi. Kjo shpegimi andrës. Ka, ka dëgjë alë ha rabbi haqqa, e ka realizu zotë i jemë. E ka realizu zotë i jemë. Va ka dë ahse nebi, dhe më ka bo mirë muë, Këmi më përmendën në detaj se kur ka thonë më ka bëu mirë mua. Më ka bëu mirë mua ndërsa ai u hodh në bunar, u shit sirup, u sprovu me gruaj, hini mburr, u torturova. Dhe këtë gjëta e ka thujtë më ka bëu mirë mua. Pse? Nga sa të pejgamberd matët me fundin, jo me me procesin. Të pejgamberd matët me me fundin, jo me procesin, gjithashtu te Ibrahimi. Kërejt vështësisit me, me e therë dhjalin, krejtë të që i ka pas, me e lanë në grujën vetë, ka than, zotë jemi me, me mu është i buhtë, ku a kjo bucësi, me fund, me fund matët, andaj, kjo e debë me Allahun gjellë vë ala, njëri unë, e ka bo, me qeni lartë të Allahu, të bareke vë të ala, mu e Allahun më ka bo mirë, kur më kanë zirë prej burgut, valem je kul, e khraqënimi në lë gjubë, dhe nuk ka than, më ka, më kan prekun tribunorit pse vall çka do të bën kajimi hifzan lil adab ma ikhwatihi marud adab me, me vllaznit e vet të kishton allah më ka, -ka bë mirë kur -ka a, a, për më këtire, ka nxjer prej tribunorit a ju më keni dit a kuptot por mos më haranuë këtyre ka thon më ka bë mirë allah kur më ka nxjer prej burgut se burgu ka shtikë ti tjetri ska lidhë kët përronë se kisha sher musliman ama vazdhni për më harujt edepin me ta dhe mos miranushum se kanë qenë më të voj. Ka thënë Allahu më ka bëu mirë kur kanë qenë prej Burgut. Realisht e mira më e madha kanë kur ka kur ka dal prej Bunarit. Sa ti ka xeni vogël, ka shumë mëmit. Mirpo nuk ka thënë. Çka do të bën Kaim? El-Juzeyji wetfattian alehim an la yakhzelahum bima jarra fil jubbi. Ka dashë mos mi turprua për veprën që e kanë boku kur e kanë hedh në në Bunar. Wa qala wa jaa bikum min al-badu shejtë adebi teater subhanallahu njerëz të zgjedhur të Zotit te bareke وتعالى ka thonë dhe më ka bën mirë kur ju ka pru juve nga vendet e largëta më ka bën mirë mua Zoti jam kur ju ka pru juve afër meje nga vendet e largëta wa lam yaqul rafa ankum jahda alju'i walhaja dhe nuk ju ka thonë Allahu ja ka largu juve Urijën nëpërmjet meje Sa ato kanë pasur i, kanë shkuar te Yusufi kanë marr bukë, kanë marr mjetet elementare të jetës. Dase ka thënë, shtatë vjet të krizës, kanë shkuar kanë marr bukë për me larguar jehdal juai, krizën e uris. Nuk ju ka thënë kështu, ka thënë juve ju ka vë, më ka vë Allahu mirë kur ju ka prutë one. Realisht ato kanë pasur mirë për Yusufit, jo Yusufi për atë. Mirë po ka thënë, më ka vë mirë se po ju shoh. Kjo e dep. Asat njeriu sot nuk mundet me duru 5 minuta pa ta përmeni një vejpër e si këdhe si muabetin prit folion e pak dishkat kaldoj se edhe unë këmbo sështë kusht, nuk është kusht leje, madje nuk i ka përmeni cëndet i ka bo pas taj, që ka bo thot, dhe i ka than min ba'di en nëzega shëjtanu bejni vë bejna ikhvati dhe pre fjalibe të edebi që i ka than ka dhënë neve në ka shti shejtani muë e mëzvlezërve a to fitilat e konfliktit fë a ta el futuwe o el kerame o el edheb e haqqa me këtë shpreja ka dhënë edepit hakin dhe bujaris hakin dhe të qenurit bur futuwe i thënë burni ja ka dhënë burnis hakin se ka folë që ishduhet që ka dhënë ketë atë mlef dhe atë Problematik çka ka ndodh, ja ka ja ka hedh shejtanit. Kush e nxjer, kush e çiti punorr? E nxjer, vllazëtevat e çetën. Kush e shiti, vllazëtevat e shejtan. Këto ka mbo vllaznit. Kush e ka rrit Jakubin, vllazëtevat. Kush e, e vetë. ka çorrësuit Jakubin, vllazëtevat. Me gjithë ata ka thonë, me ze ka shejtan, shejtan ne ka boka kët. Ata ne kemi përmend në në legjërat se dietar kanë thonë, pse ka thonë kështu kur duhesh me pajtu diçka, mes njerëzve që kanë konflikt diësë mëlhefin xhok ska do të më derdh dikon do të do të më hedh dikon ku më hedh hedhja shejtanit se kur kush nuk dikush nuk mund të më çuaj dikujt me thanë kallapa se bol, bolja e çit e shejtanit kush kush thot çeti sa dumsha ti armë kështa mirë po më alo voj ndikujna kjo cikletov me selan andaj kur ka pajtim dhe kur ka sulh kur ka ndërmetsim duhet më hedh diku mbarrë ku më hedh jo ato çka janë pjesë konfliktit thot ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق الا للرسل والانبياء صلوات الله وسلامه عليهم thot edep nuk i takon me çen vetëm se te pejgamberit edhe njerzit ju afrohen mir po nuk mrin askush deri në kat dërëjë thot dhe min hadha amara nbi sallallam errecul an yastura auratehu wa in kan khalian la yarahu ahad pre xekaptine te edevit esh Urdri pengamberi sallallahu aleyhi sallam që njeri ju të mbulon avretin organin e turpëshmë të ti u in kene khaljen la i rahu ahad edhe nëse nuk e shef kërkush në, në vëndet e, e intimitetit dhe kryrës e nevojës, nuk e shef kërkush edhebën më Allah për edheb më Allah më të barëkjë vëtë në dhe ka hadith nga pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sall Derof, në nevojtore është edep mështë me u zhvesh është edep mështë me u zhvesh dhe pengamere ale i salatu selam në kaptinën e kryrës së nevojës kemi parmenin diska ku që i kujtohet në fiqë atje se nuk zhvesh është zhvesh deri sa është ull për ta kry në vojën se nga se nuk ka dashtë me u zhvesh për për para me gjithë që ka që në vetë dhe fjetra ka shumë sahabe që korr nuk e kanë pa organin e vet. Korr. Korr nuk e ka pa organin e vet nga nga turp i pe Allahut. Ka thënë nuk i takon këtë rëshive me, me, me, me, me, me pa me pa me bogët sant. Allahu nderoft. Pse nga e dejbi me Allahun te bareke we taala ala hasbil qurbi min wa ta'zimihi wa ijlali. E njeriu pse vën këta thot, thot, thot varsi sa i është afruar Allahu. Rrënjë pra kuroshtafar Allah. Çaban mundohet çka është turp me mbulue. Çka është turp me mbulue? Edhe sa disa pjesë të vërteta s'ka ku mique. Ato tatina janë, mirë po edep me Allahun te bareke we te ala. Wel haya min dhe thot nga turpi te Allahu te bareke we te ala we ma'rifa ma we qari dhe nga njohuria çfarë respekti meriton Zoti on te bareke we te ala. Dhe kan than disa predjetarëve iltezi me l-adab dhahiran vë batina të të përmbaju edabit për jashtë dhe për brendja fa ma esa ahadun l-adab fër dhahirin illa uqib e dhahiran nga se nuk ka dikush keqësilje keqës edab pa edukat të jashtme vetëm se dënohot për jasht wa ma esa el-adabu batinen illa u uqibe batinën e nuk është dikush pa edep në brendësi vetëm se dënohët në, në brendësi dhe sa thëtë Abdullah ibn Mubarak Abdullah ibn Mubarak kërje është do të shofëmi në biografi kërshështë po dikush ka, dikush ka një uri nuk po du mu ndalë tashë kërshështë po pak sa me dit sa peshon fjallë a këti sa peshon fjallë a këti kërje njëri është transmituzi adifeve kërje njëri është a njëri për të cilin kanë thonë disa përrej djetarve më tehe me Abdallahi e had se akuzon dikush Abdullahi ibn Mubarekin vetëm se ti akuzoi ata lirisht nuk e akuzon dikush Abdullahi ibn Mubarekin vetëm se ti akuzoi ata pse ka thonë se Abdullahi ibn Mubarekin është ti ua e thes e kur dikush dhe më rëzuk tha aja ka për qëllim fejnë e zotit e barek kësh Abdullahi ibn Mubarekin Babën e ka bashkë prej të gëvalive të mdoj. Qa ka thamë? Ma në me, nësës ma një prej derësit kërgjohë, këtë fjali. Ka thamë, Mën të hewa në bil edeb, Kush është përfil e në përkamb edepin, edukatën, sielin. Aok i bebi hirmeni sunen, dënohët dhe privohët nga përmbajtje suneteve. Por në njeri s'ka edep, s'ka edukatë qëfar dënimi mërë prej Zotë i Gjellu ala, si jam mundësën Allah i mi mikri sunetet. Sunetet. Nuk janë farëzë. Janë sunetet. Esha nuk i farë sunetet. Esha veç farëzë. Edhe mi aftohu, mi nga me thandë, në hamdullas i falët. Ma shumë, Allah edhe është khajrim. Esha për sunetet nuk ju përmbahtë. Sunetet në të folër, sunetet në veprim, sunetet në sjele, e dënan Allah. Mirë, po kjo nuk është ma e keqja. Th Wa mën të hawa nëbisunen, o ki bebi hirmanil faraet, e kush bëhot shpërfilës dhe i merë në përkam sunetet, privohot pak ma volë me elan farzim. Allah unë arvet. Prej ku për janis? Prej të edhebi. Andaj, ele e edhebin, i lef sunetet. I le sunetet, i lef arzet. Janis të i njit, janis të i shkurtu, janis të i bëkaza njëci, ja njësë, ja njësë, ja njësë, e kur të shifsh hajë se sish bashë, shumë e madhe mu falë, po mu i këtë në zemër mu këtë një mani, e këtë së mëra kjo nuk është ma e madhja, thot e kush ish për fil farzat oqib e bi hirman il ma'rifa, ja mëra allahu këtë një hurin për zotin hitë se një falahu në gjellë varë, allahu në rrut prej ku filon, prej te edhebi, prej te edhebi mangëson në si edhe mangson adab mangson dhe mangson i lënë sometet i lënë farzët edhe Allahu ia shkul krejt një urinë që ka ka për Zotin Allahu nuk e dëshiron. Kur ti shkulet një uri ama nuk mbetet prej atina as një send. Pastaj do të bën Kaymal Juzie duke komentuar këtë fjalë. "Wa haqiqatu al-adab e për çka po fol? Për çka po fol Abdullah Mubarak? Thotë realiteti, hakikati e adebit është istimalu al-khuluq al-jamil, përdorimi dhe shfrytëzimi dhe ngjirosja me sjellje të bukur. Walahida kan aladab por këtë arsye e adebi është istikhraju ma fi at-tabi'ati min al-kamali min al-quweti ila al-fi'li. Realiteti i adebit është me nxjerr nga natyra, thellësia natyrës tonë fuqit e përsosmërisë në vepër. Çka është adeb? Me ti brenda e kia kapacitetet, resurset, i kje materialet, komponentet, që gjithë da shumë, e ja spekon, i përkajimi pak ma vonë, edhe ma shumë. Me nëzirë prej brenda në përso së mërit të jashtrme. Pra e kje disa fuqi, du të me nëzirë jashtrë. Ku shifën këtë fuqi? Në edep. Pra njeriju, nëse s'ka punu familia me njeriju, me fminë. E shepë se fuqi që ka i ka pas njeriju, ja ka vdek. Immunitetin që ka pas, ja ka mbytë. Ja ka vra, edhe e shëfti se s'ka edep. Nuk ka edep. Nëse ti të në tonë tashme e bo edep li, munë është ditë qka me vendoste aje. Ama shumica të sendeve munë ngojnë. Pse valë, nga se janë qështi fuqije. Nuk i ka ma ato fuqije. Dhe tjetra, është se ati qka janë nëzirë këto përso s'mori në në edep. Edhe në mush me mashtu një një muj, di muj e këthej e në veti prapë. Pse? Se i ka nëzirë fuqisht, i Pro, nëse e rokë në i virus, këthejet në veti. Pro, e ki po një, një njëri të buseshur. Po, nëse qëllon në i shokë që i ka më rollat gata, e ka e debin e, e, e ligë, po, i mundët pak mendikuta ajë. I po shkonë ko, imunitetit i dhe të leje ketë, shkonë me ketë. Nuk, nuk shkonë, me ketë. Andaj fudajri i një adi ka thanë, unë e mami ri me një fasikë që e ka e debin e mirë. Banë gjunaajë është fasik. Në të të shofë me këtë fjalë të edhebi me kryesat. Ka thënë ri me një fasik që ka edhebi, ama nuk ri me një hafëz që asë ka edhebi. Ka hafëz është, ama asë ka edhebi. Pse? Ka thënë së është me mëkut i urejtur dhe ndikon kestona. Hibzin mojë për veti. Për mua, edhebi. Për mua, edhebi. A dhe të dhe bënë kajim e lëgjuzia. Dhe inë Allahe subhanahu, Heje el insan i kabul el kemal, bima a'tahu minel ehlijet e ulisti eded. Allahu e ka kryuar njerijun me përgaditje për të pranuar për së smërin. Allahu e ka kryuar njerijun me përgaditje, me komponente, i ka elementet brenda, për të arrit për së smërin, bima a'tahu minel ehlijet e ulisti eded, për shkak faktoreve që ka i ka vendos brenda shpirtit e njerijut e leti gjeale hafihi kamineten kën nari fi zënat sikur që Allahu Gjelle Gjelalu e ka vendosë zjarin në disa gurë të, të zjarin ka gurë nga e cila dzirët zjarin fe elhemehu ve mekkene Allahu e ka inspiru dhe ka frimzu, wa arsheda, e ka frimzu ve arrafahu ve arshede e ka mësu dhe e ka udzu o arsele i lehi rusule dhe e ka dërguar të dërguarit o enzele i lehi kutube dhe e ka dërguar librat për çka? Listi kërraji t'il këllkua për me nëzirë këtë fuqishë e kompërenda Këtë Allahu këtë procesë e ka bërë për me nëzirë fuqin e mërëndshme në të jashtme Likë e malihi i lël fiël për të nëzirë fuqin e mërëndshme e fshehur në veprimtari të jashtme Këtë në Allahu gjellu ala wa nefsimu e masë u waha pasha shpirtin dhe ataj cile ka për sosë këtë shpirt e ilhemha fujura u tekwaha allah ka frymzu ka shpirt me prishje dhe ndrejte i ki fuqit mu prish mu bo kafsh dhe i ki fuqit mu bo cka jam bo njer pejgamber allah i ka gjet si pejgamber jam bo njer te devotshum jam bo evlia allah i ka vru afur ka njerz qe ka than pejgamberin i thot allah ju jello wala ozot bane ske te ve pra ja ban A dini, njerës, ka tonë për nga mesenam, ka o prej njerësve, i dhe akseme alë Allah, kur të betohët pasha Allahum, i thotë ozot, banë e që këtë vejpër, Allahu e banë. A muni me para mëndu saka më rikën altë, i thotë Allahut ozot, që këta kim e bo, aje banë. Kjo për çka këtë më, ërlidhjes të madhe çka e ka me Allahum të e barëke, ju a dini për nga mërë, për nga mërë e kanë pasë mundësi në lutë, at se se ka përdojë sakon i, i, i, i plëtsum, po ajësikur të kishtan, banë o Zotë e kishë bo, a e dini nuhë e i shka tha, o Zotë, mësele asë i qafirë në bitok, këti i murë Allah, a po, pengamberi ale i salatu sëllam gjithashtu, i tha, ati përplasi këtë kodrat, në dorë i kam, jo, kjo të tërshka se i ka thënë jo, të kishtan po, ishë i përplasi, pëse, se ka lidhjet madhe me Zotin të bareke, watjale. anda njëri them u prish kad aflaha man zakkaha kashbutu w kush pasturo i nxerr kto jas lad kad khaba man dasaha dhe kad dshtuar ai cili e ul vetvete cka thot ibn kayyim ne shpjegimin e kte ajeteve fa abara an khuluqun nafs bitaswya adallati ala al-ehtidali wattamam kune ka permend allahun nafsin nafsin cka ka than e ka perdor shprehen taswya و نفس وما سواها باشa shpirtin dhe ata i cili e ka drejtuar shpirtin e ka drejtuar dhe për ksoj ibn Qayyim al-Juziyja ka ka përmend se shëmtimin në në pamje shëmtimin e pamje mungesa e e organeve kjo është vetëm në fizik ndërsa në shpirt krejt vallahu ja jep mundësinë njëjtë krejt vallahu ja jep mundësinë njëjtë pastaj nëse e përdorim ajo kanë ndenë në në në dashuri për ta. Shumë ka njëri është i mangët në fizik. Mungojnë organe. Nëse ki nuk di më me menaxhu këta, ata rkamë shtip edhe meksin dhe, dhe kam u bë person i urdhir. Pse nga se urrëtia për fizikën, ka nuk ka më shfizur shpirtin. Dhe kur nuk e shfizon edhe shpirtin, edhe fizikën e ka të mangët, ata kam u bë tabi njerë i i padashiruar. Njeri i pa dëshiruar. Mirë po shpirtin për zisit njëzve Allahu Gjellora e jetë me mundësi për të dianë. Anda nuk ka thonë këto se fizikin ja kemi dhënë të përsosur. Jo, shpirtin ja kemi dhënë të përsosur. Pasaj thotë, thumë me akhbara, akhbara anë kabuli halil fujuri vë takua. Dhe pasaj ka të regu se shpirtin e pranon prishën, shfrenimin dhe takvalokën. Anda e senë që prishën është në shpirtin. Dërsa gjunahat, që ka dalin në gjymëtyr, jë ja, vetëm refleksia saj që ka është në shpirt. Pasaj thot, u enë dhali kebi ilhamihim tihana vë khtibara, e pse ka bëhë këta Allahu gjellu ala, më mujtë më bëhë dhe i keqe dhe i mirë i khtibar. Test, cëllën kime përdojrë. Thumë me khassa bil felahim e në zekahë, fënë në maha vë allahë, pasaj e ka vequm me shpëtim dhe me qëtërim nga zjarëri, ata i cili, i nëzirë ë ndrejt shpirtin e rregullon dhe e ngrij të oposita të larta wa rafa aha bi adabeh allati addab biha rusuluhu wa anbiyae do ngjëros shpirtin me e debat çka Allahu i ka nxjerrte pejgambert nëse thot dikush kan më mor shembull pejgambert nuk ka tjetër nuk ka as filozofa as i ati xematit ti xematit ato yeah, kanë fjalë vetëm pejgambert e Zotit kanë ata çka mirën për shembull Me ditë që e ka shimbolin palesat madhë Vetëm pëngambert Nga se të gjithë janë objekt dështimi Të gjithë janë objekt hasmije Të gjithë janë objekt rëshqitje Të gjithë janë objekt A këpto një objekt? Mundësi Mundësi për të rëshqit A më pëngambert? Jo Pëngambert jo Nga se të cënimi pëngambertve është kufër Ka dhanë Ivan Kaji Melgjauzije ثم حكم بالشقاء على من دساها ذاك obligu mjerimin at i cili e nënçmon shpirtin nuk e pastron nuk e ngrit nuk e kristalizon fa akhfaha wa haqqarha i ka lënë fuqit e mira në shpirt pa i përdorë edhe e ka ul edhe e ka nënçmu edhe ka përshmu, wasa e ka përçmu wasagharaha wa qammaha bil fujur e ku nuk e ka ngrit shpirtin ka rënë në pozita të ulta Bilfugjur, me Gjonahë Wallahu Subhanehu ve wa Teala A'lem dhe Wallahu Jellu ala E din mësmirti Kjo saj përket shpirtit Pra ku është esen saj e debit të shpirtit Kini po njerëz i shprejnë kështu Kër thojnë dhella shpirti më do këtë Dhella filanin shpirti më do Ame nuk o shumë i heshëm Leje shpirti më do Kam dëshirë me nejtë me ta Ma dëngjejmë për ta E dini për pengamberin së sëllë? s'prova ma e madhe pësë është logari s'prova ma e madhe mungesa për nga mësën, vdekja e ti pa ata sënë kam para mendu pa ta ata janë shkri në nejen me ta ata kanë mendu se bo... ato kanë mendu se kanë dalë që tërbot me prezencen e tina andaj sënë e kam pranu vdekjën e tina më gjithë se shëriati kanë bet mirë pa mungesa e pranis është shumë e madhe andaj shpirti është meselë shumë e madhe i në pëpseli dhe për kaimi me shpirtin e deb se këto bazamentë, nëse njeriu filtrohet në shpirt, dal kjo edhe në në veprimtari. Do të përmend më edhe vetëm një meselë çka ka të bëjë me kot trajtim të edebit dhe e përfundojna, dha ajo fjalë Allahu xhalla wala ma zagha al-basaru wa ma tagha. Muhammedu alayhi salatu wassalam, ketu do të shkoj përmendër për pejgamberët që kanë qenë edebli, të edukum, Muhammedu sallallahu alayhi ve sellem e, e ka mrin majën. Shikoni çfarë konkludimi vjen i Ibn Qayimi, pse është më i miri? Pse është më i miri Muhamedi alayhi salatu sallam? Pse me Allahun ka qenë raport më i mirë? Apo te Musa, apo te Isa, apo te Adem, kreet. Kreet mirë. Mipo pse Muhamedi na më i mirë, shikoni. Thot sepse Allahu xhellahu an ka treguar në Kur'an, kur e ka ngrit Allahu në Isra dhe Mi'raj, ka thënë me një ajet, ma za gal basaru wama tagha. Shikimi ti nuk ka dhevju Zagh është me dhevju Wa ma të ga dhe nuk e ka të pru Me këtë ajet Ibn Qajmë el-Gjuzije Argumentohet se Muhammedi a.s. është Ma i mire Pse? Thotë, vë fi hëdhihi l-ajeti Esrarun agjibë Në që këtë ajet Ka sekretët që ditëshme Wa hje min gëwamid l-adab dhe këto janë prej edebeve të holla. Çfarë dom thë, rëvamit, edeb që ndonjëherë ti e ke lexuar këta jetë dhe nuk e ke ditë se kjo prej edebit. Kë nuk e ke ditë se është prej edebit. Atë do të von kaj me xhozië, çka thot, për edebin. Thot kret edebin Kur'an, kur kur nuk është i kallzuar me me tekst. Po është i, i i vendos kështu shaftas. Ti nuk e sheh. Për po shembull, kuç ka shkumënja se tu fol pejgamberin me Zotin e ti, kjo është edeb. Se sepse ja thot kët, kjo është edeb. Mirpo e kam sheh, Allahu xhelalu ala. Pse ato s'ka dojnë me ardh me nxerr, e nxerrin. E ledojnë shpash Kur'an dhe e nxerrin. Thot Ibn Qayimi, kjo e debi holl, ti nuk e sheh. A në fund çka thot? Çiçi kjo hollësia e debit e ka ngrit mbi mbi Ibrahimin, mbi Musën, derisa thot kët pejgamberi au ja ka bë obligim me besu Muhameditin alayhi salatu wassalam. Kredhve. Këni me besu Muhameditin alayhi salatu wassalam, shart e kanë pos. Timonit. Ibrahimi, baba i pengamberve Nuhi, Isa, Musa Kret e kanë basë, obligim A i te besu Muhammeden a.s. Pa e pa Pa o Zot Pa E kanë besu dhe kanë dihmu Dhe kanë paramru njerëzit për Ardën e këtë njeri ju të madhë Nësa na shpesha nuk e dinë Mi që fakë pengamberi kemi Qa thot Min gëvamidhi l-adabhi l-la iqati Bi ekmeni l-beshar Salavatullahi dhe salamuhu aleyh të janë edhe ato lla çka Allahu ja ka vendos më të plotit, më të përsosurit për njerëzve, për shëndetit që ofshin mbi ata. Tawaqa hunaka basruhu wa basiratu, yenharmonizuo shikimin e, të. e shikimi syrit me shikimin e, e zemrës. Wa tawaqa wa tasadqa fi ma shahadahu basruhu, yenharmonizuo jan dhe janë përputh. Ajo çka po e shef me për pranimin e tij të vërtetshëm a nuk ka pa diçka të thjeshtë ka i mishtat ka qije në fronin e zote të barëke vëtë ala në fronin e zote gjellohu ka folë me allahun gjellohu ala pasaj thot veli hadhe kale subhanahu vëtë ala ma ke dhebel fuadu ma ra e fatu marunehu ala ma jara zemrë e ti zemrë e ti nuk e ka përgër një shtruar nuk e ka qytë rrenë ata që ka për e shef apo i bëni ju polemik për sejnë dhe që i ka për me sy se mëshikit kanë thanë në qijel ka hip në qijel edhe ta shet leqin to ki thanë që po zrip ta shet e pas ka hip kështu e kanë trajtua Allo, ka thonë, e fetu marune hu apo e diskutoni që ka hip mi për ku është edhebi ku është edhebi thot i bën ka jim elgjozije edhebi është këtu se Musa lej salatu selam Kër është të ku me Allahu në gjellëva ala, që i ka thënë? Rabbi erini andur i lajkë Ka thënë, o zotë ma mund sot të të të shofë Dërsa Muhammed a.s. kër e ka ngritë Allahu ashtë lartë Qa i ka thënë? Ma zaghë al basarë Se ka deviju shikimin Ku a dalimi? Ku është dalimi? Tho t'i bëmën qajmë el gjëvzije Fa inna aadat an-nufus idha uqimat fi maqamin aalin rafia. The essence natyrsh është kur njerzit ti ngritesh nalt, në pozita të larta, enta tetalla ila ma hu a'la minhu wa fawqa. Kando shirme po çka ka më nalt. Kur sakonesh ku ti ngrihesh do njerzi nalt, kanxhem me dit çka ka. Te kimor, me ngrit aj shira anash, çati çapat, çati çapat apo Ka o dëshirë ma shumë me ditë Thotë kjo është natërshëm E la të ra enë Musa sallallahu aleyhi sallam Lemma u kime fi me kamit të klim A nuk për shëfë Musën Se kër e ka ngritë Allahun në pozitën me folë me ta Uel munajë dhe ka komuniku me Zotin Talëbet të nefësuhur rruqja Ka kërku nefës i ti me po Zotin Uel në biju në sallallahu aleyhi sallam E pengamberi në sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallam Lem aqima fi zalika al maqam kun ash ngrit na ket pozit dhe grad wafa hu haqqan yakad an pozitis haqin cela oshta po pozit wa lam yaltafid basaruhu wala qalbuhu ila ghayri ma aqima fihi al batta siriti zaimrati as shikimi zaimras as shikimi sirit nuk ka livrit per dha çati ku e ka vendos Allah e ka ngrit Allah Allahu në pozita larta dhe aj as nuk ka thon ngritim edhe pak, asë nuk ka këshiranës që ka kohë që kënë pari, asë nuk e ka lip me pala unë të barë ke vëtara. Kjo është edepi, që a thot i bënkaj i mëllëgjëzije, e ka meritue, e ka meritue, Muhamedi a.s. të jetë kurora e pengamërve, të jetë kurora dhe e zotriju i pengamërve. Pse? Nga se. Allah e ka zedë musën mifolë. E ka zedë musën mifolë, apo? edhe i ka zhjetë shumë për nga më berë i vetëmi Muhamedi a.s. që kërë një ngritë që ka zlertë që ati ku, ku e kalonë Allahu Gjelloala nuk ka li vritë adhe kur ka zbritë poshtë i kanë thanë a e ki po Allahu Gjelloala që ka thanë nurun enë e raha dritë e madhe ku ta sho dritë e madhe ku ta sho mi po nuk i tha ma mundës o të të të shof dhe tjetëra thëtë kur ka polimizu e me musën a.s. me dinit e farzi namazit Shko këtheu, shko se shumë janë, këtheu prapë, shko se shumë. Kër ka mërinë 5, kër ka mërinë 5, që ka thënë, Musa prapi ka thënë, shko se shumë janë, së mundët, së mundët poplëjot me dyru, ka thënë, vallaj, më vërnëmarë, nuk shkojma. Edhe kanë betë 5. E Allah u gjelaj ka shponë. Ka thënë, o, oh, Muhammed, 5, të ju, 15 të, të une, se të une është ndryshonë. Të une nuk ndryshonë. Maj madhë që e kanë arrit Njërzit e mdoj në kryet të të tëre është Muhamedi sallallahu aleyhi sallem Dhe kitë këta arritit e këtire Për nga mërve janë arrit me edep Me edukat Me silje Ndaj Allahu te barek Andoj e përfundoj këtë ligjarat Me një fjalë të i mënkajim e gjozije Kuna vazhdim pas këti Kësaj frimarit të madhe Në këtë kaptin qka thot Edhe nëzirë margaritarin Nga se njëri ju Apo i thonë të nef kur kur frimon shumë në liver si kur kur him në detja tje gjitës gjitës gjitës gjitës edhe janë gjitë margaritari po. kështu e për shumë vetën i përkajim e lëgjuzije në fund që ka thot këtë feja është edhe a e majet men kërejt feja është edhe me pas thonu në, në këtë fjal Allahu e din cilën fraksion kishen rëndit Allahu e që di po alhamdulila që ka thonë kë e ka thonë njerës ma të mdoj se kë El adabu huwa al-din kullu adabi ashkitfa ya e do ta shoh me ç'është ashkitfa ya belayna allah o xhellahu xherratat e arshme elucim allah o tebareke o teala qe allah o xhellu xhelalu hu nanjeros me adeb te mir me adeb te pejgamberve Ma de ibn amawide sallallahu alaihi wasallam elusim allahun te bareke we te ala ce allahul jelle jelalu rinin e muslimanve tangjerosme edep te mir allahut te bareke we te ala ti gdhënshë shpirtat e muslimanve ti ngrit ato në opozita të larta elusim allahun jelle we ala ce allahut te bareke we te ala at namunsalme kuptu quranin sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta takoin allahun jelle war duke cenai knashme neve e qulu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruh inne huwal gafurur rahim walhamdulillah Allah, amin.